Буде воно тут втручатися? Усе це саме, крім зауваження щодо заступника міністра, котрий намагався уперти мою постать в урядову делегацію, яка має ощасливити своєю присутністю Кубу, Васятко проголошує в мікрофон німецької фірми Брюхлер. Влучна назва для фірми, що виготовляє мікрофони. Чудове почуття гумору в того, хто. Поставив це обладнання в кімнату нарад, а я почуваюся зле. Я утомився. Вже понад два місяці я перебуваю під пресингом. Мене позбавлено права на відпочинок. І куди дивитеся ви, наглядачі з Міжнародної організації праці? Ліпше, ніж потякати про порушення прав вагітних жінок у Марокко та неповнолітніх, яких використовують як валізи колумбійські наркобарони, врятували б маленького українського чиновника від бюрократичних тортур. Ми що, не люди, га? Мене пресують усі, хто намагається мені сподобатися. Тому що дехто вважає правильним подобатися фаворитам навіть тих, хто не дуже популярний у цих стінах, а також ті, хто намагається вичавити з мене кишки. А втім, є одна людина, котра обмежила наше спілкування, але все одно підтримує мене. Чи може бути чимось іншим за моральну підтримку ця тиха пісенька? Це саме, це саме мучусь на мотив «бесаме мучо» наспівує улюблені слова паразити «Васятка, мій друг Ігорко». Так-так, той самий Ігорко, котрий здав товариську приязнь до мене, пана заступника міністра, відомого мисливця на запорізьких вепрів. Васятко продовжує говорити про гнилі компроміси і про те, що він, Васятко, ніколи на них не йде я уявляю собі компроміс, у вигляді стиглого банана. Але ж тільки здерши бананову шкірку можна побачити, що плід гнилий. Варвара Адольфівна, яка милується своїм шефом і завжди напоготові, щоб захихотіти, почувши його пришелепуваті жарти, сама дала Васятку вірне прізвисько – Васятку. Потім вона казала, що була п'яна, а не сповна розуму, розгублена та зневірена його нерішучістю. Тому й видала тезу перед вірною подругою Валентиною. Про що та розпатякала наступного дня всьому управлінню кадрів? А це означає буквально всім. Ось що вона говорила. «Васі поділяються на Василів та Васяток». Василі – це рішучі чоловіки, справжні лідери, стратеги, а є – Васятка. У Васяток завжди є власна думка, з якою вони переважно ніколи не згодні. Валерій Леонідович малює вісімки. Мабуть, мріє про вічне життя викреслюючи ці символи нескінченності. Чи просто нудгує? Нарада затягнулася. Дзвоник. А, це мій мобільний телефон. Вираз обличчя Васятка мені не вдається, на превеликий жаль, зафіксувати. Це вираз обличчя Будди, якому вирізають гланди, чи матері Терези, яка прокинулася з пірсингом у пупі? Мене запрошують на вечерю. І я погоджуюся. Можливо, мені зроблять пропозицію, від якої відмовляються тільки рідкісні дурники. Ну, сподіваюся, що це не мій випадок. У Вікторії надзвичайно зацікавлена пика. Вона намагається вгадати, що приховує моя голова. Що там коїться всередині? Який там мозок? Ай, краще б Вікторія думала, що приховує моя ширінка. Коза. У приймальні тиша. Дві брудні чашки з кавовою гущею свідчать про те, що вона тут устигла побувати. Секретар. Секретарки немає, 12. Я шукаю на столі в шухлядах папери, де мав бути її почерк. Мені треба надряпати записку від її імені. Щось на кшталт Станіслава Владиславовичу вас терміново викликають на нараду в міністерство. Ха! А ця наволоч тут не пише. Натомість я залишаю записку їй терміново викликали на нараду і підпис. Щоб її і де можна швендяти цілими днями. Біля ресторану Діксі чергують катафалки. А за часів моєї належності до дуже великого бізнесу в мене теж був такий чорний гладенький джип. Катафалки, що возять чи вже мертвих, чи тих, хто незабаром помре. Вони оглядають мою машину фарами очима найманих убивців. Аго! Що ти тут забула, дівчинко? Вони вже там. Заступник міністра та два чоловіка з очима, що харчуються першокласною сенсімілією. Вони підіймаються, Тиснуть мені руки. Хе. часи повертаються? Е-ні. Тоді, вітаючись зі мною, віталися із тестем. А зараз, вітаючись зі мною,